Olivia Lomanek Jill. Olivia Lomanek Jill, a University of Hull színháztudományi szakán végzett kiváló minősítéssel, majd a Camberwell College of Arts-on szerzett mesterfokozatot grafikai sokszorosításból. Hivatásos képzőművészként dolgozik, munkáit minden nagyobb londoni képzőművészeti vásáron kiállítják.